Невістка вешталась, наче муха в окропі, скрізь встигала, а свикруха, вставши з печі, тільки хату вимила, ще й сміття покинула зараз за порогом. Мотря вже сердито поглядала на свикруху і на силу здержувала свого язика. Виплескала вона хліб, посаджала в піч і подала на стіл обід. Борщ вийшов несмачний, свикруха тільки ложку вмочила і не їла борщу. «Недобрий, дочко, сьогодні зварила борщ, мабуть, і сьогодні сало збігло», – сказала кайдашиха. «Бо ви, мав, мене, дуже помагали мені варити, а в мене не десять рук, а тільки дві», – одрізала Мотря. «Хто видав так говорить матері?», – сказала Кайдашиха навчаючим голосом. «Коли не вмієш, гаразд, то треба вчитись. І я не вміла, але пани вивчили мене на економії». «Я, хвалить Бога, панщини не робила і у панів не вчилась», – знову друбала Мотря. Кайдашиха замовкла і прикусила язика. Вона догадалась, що Мотря не змовчуватиме. Настала субота. Роботи було ще більше. Кайдашиха тільки хату замала та й сіла собі коло вікна старі орочки латати. Мотря підмазала стіни, обмазала стіни, обмазала комин, грубу, припічок. Кайдашиха прийшла до комина, заклала руки за спину, нахилила голову до комина і роздивлялася, чи добре невістка помазала. «Помаш, моя дитина, комин ще раз. Як мажеш, то не крути дуже віхтем. А так, моя серденько, дрібненько та дрібненько, перше вподовж, а потім у поперек, отак, отак, отак, а то бач, скрізь віхті знать», – сказала Кайдашиха. Мотря глянула на комин, а комин був добре обмазаний, тільки де-неде було знать віхоть. «Матері було все вгодиш, а вам не потрапиш вгодить», – несміливо обізвалась невістка. Я, серце, бувала в світах і знаю, як що робиться. Як мажу панські покої, то неначе вималюю, а ти, серденько, як будеш мене слухати та будеш пильнувать, то й собі навчишся, сказала Кайдашиха та й знов сіла коло вікна шити, ще й пісні затягла. Чи ти, стара, здуріла на старість, чи що? обізвався Кайдаш. Сьогодні субота, а вона пісні затягла. Кайдашиха замовкла, їй було сором перед невісткою. Минув тиждень. Кайдашиха перестала звати Серденьком і вже орудувала нею, наче наймечкою. Вона просто загадувала їй робити роботу. Третього тижня вже почала на невістку кричать, а далі й докоряти. Мотря на силу здержувала язика і тільки поглядала на свикруху середитим оком. Настала пилипівка. Потяглися довгі, як море ночі. Молодиці на селі почали вставати в досвіта прясти «Мотре!» – кричала спичіка йдашиха «Вставай прясти! Чи ти не чуєш? Вже треті півні проспівали, а ти спиш! Треба прясти на полотно! Мотре! Чи ти спиш?» Мотря встала, засвітила світло розпалила в челюстях тріски і сіла коло печі прясти. Карпо Лаврін повставали і стали коло припічка ногами м'яти коноплі. А Кайдашиха вкрилась головою і знов заснула. Вже Мотря напряла півпочинка і почала приставляти до печі обід, як Кайдашиха злізла з печі і сіла за гребінь. Вже на дворі стало світати. Мотря стала отжимати сорочки з відмоки, а Кайдашиха навіть хати не вимила. Діло ніби горіло в мотрених руках. Вона оджмала плаття і разом поралась коло печі. Кайдашиха разів за два оцунула горщик од жару, вимішала кашу, а хати все-таки не замила. Мотрю взяла злість. «Не буду замітати хати», – подумала вона. «Ану, чи вимите свекруха?» Вже сіли за обід, а хата була незаметена. «Чом це ти, мотре, хати й досі не замила?» – сказала Кайдашиха. «Чи ти хочеш, щоб з нас люди сміялись?» Мотря натомилась коло роботи, її взяла злість. Вона вилила з ночовок у помийницю лух і так кинула ночовки на ослін, що вони посковзнулись і полетіли на землю. «Легеньку руку маєш, легенько ставиш, невістку. крикнула Кайдашиха на Мотрю. «Одні ночі ви маємо, а ти й ті розбий!» «Як розіб'ю, то купите другі!» – одрубила Мотря. Кайдашиха побачила, що невістка сердиться на неї. Її саму взяла злість. Настав вечір, а в хаті було сміття трохи не по кісточки. Кайдашиха стала й собі оджиметь сорочки, а хати не замила. «Чому це в вас і досі хата неметена?» – спитав Карпо, увійшовши в хату. «Бо твою жінку сьогодні перелоги напали!» – сказала вже сердито Кайдашиха. «Не знаю, кого напали перелоги!» – ледве обізвалась Мотря і так скрутила сорочку в руках, що вона чвакнула, ніби закричала, а бризки хлюпнули Кайдашисі в очі. «Якого це ти нечистого так ляпаєш? Ще мало сміття в хаті, то нехай буде грязь!» – крикнула Кайдашиха. «Чому ти своїй жінці нічого не скажеш?» – сказала Кайдашиха до Карпа. «Хіба ти не бачиш, що вона мене не слухає та діло не робить?»